Ryssarna led stora förluster. Rester av sprängda ryska förband sökte i desperation att ge upp. Svenskarnas hårda linje fortsatte dock att gälla. Man ansåg sig inte kunna ta fångar mitt under pågående strid. De som ändå försökte ge sig mejades ned. Under trycket från det till synes oemotståndliga anfallet började panik sprida sig bland ryssarnas irreguljära förband. Skånska Dragonregementet fick motta en not från chefen för en stor grupp kossacker som erbjöd sig att gå över till svenskarna med allt sitt folk, 2000 man, om han bara fick kungens nåd. Denna begäran sändes vidare av lyt till den svenske regementschefen, prins Maximilian Emanuel av Württemberg. Prinsen menade sig i sann byråkratisk anda inte kunna bevilja något sådant utan sanktion från högsta ort. Emedan vår nådige konung under aktionen blivit från oss separerad och nu inte till städes var att man hans nådige vilja häröver kunde inhämta. kosak fick vända åter med det svaret. Klockan var runt fem på morgonen och ute på den vänstra flygeln såg allt ut att gå enligt plan för svenskarna. Från sin plats ute på den högra flygeln kunde Gyllenkrok se hur det svenska rytteriet på den vänstra kanten förföljde sina ryska motståndare. Västmanlänningarnas långa kedjor av män var de hack i hel. Han red ditåt. Vägen gick längs linjen av infanteribataljoner som nu passerat den bakre linjen av redutter. När han red förbi Upplandsregementet fick han en kort pratstund med regementschefen Stjärnhöck. Förbandet hade nyss avslutat en stormning av en redutt. Stjärnhök beklagade sig över att det hade gått skarpt till och att han förlorat sitt bästa folk. Gyllenkrok replikerade. Det hjälper dig, Gud stås vidare bi. Och efter... och efter att tröstande ha uttryckt sin glädje över att stjärnhök själv överlevt redde han vidare. Härnäst stötte han på Närke Värmlandsregementets andra bataljon och dess chef den 52-årige översten Georg Johan Brangel som gick framför sina bussar. Brangel var en riktig gammal krigshund. Född i Revall 1657 som son till ett lantråd hade han redan som 17-åring blivit fenrik, för att sedan 1677 bli adjutant hos den i fransk såld tjänande hertigen av Birkenfält. Han hade gått i Hollands tjänst vid prinsen av Oranien Garde 1678... ...varefter han tagit svensk tjänst 1680. Egentligen var Wrangel chef för ett finsk tremeningsregemente ...men det hade upplösts efter stora förluster året innan. Generalkvartermästaren mötte honom med en hälsning. Vrangel, som liksom många av sina soldater bara hade några få timmar kvar att leva var orolig över förvirringen på den svenska sidan och sa på tyska Gud var det prisad, allt går bra. Gud giv bara att vi var rätt ordnade. Gyllenkrok svarade helt kort Jag önskar detsamma och red vidare över fältet förbi de långa leden av män och fanor. Förföljandet av det ryska kavalleriet ute på den högra kanten löpte liksom på vänstra flygeln i riktning mot norr. Befälet över det retirerande ryska kavalleriet hade övergått från Njenshikov till general Bauer. Några av de ryska skvadronerna lyckades kasta sig in i det befästa lägret men de flesta donade bara förbi i stora skiar av damm. När de efterföljande svenskarna red förbi lägret möttes de av en hetsig kanonad från det rikhaltiga artilleriet bakom vallarna. Kulor och kartäscher slog sina liehugg genom leden. Granater detonerade bland människor och hästar. Kilar av eld slog ut från lägrets vallar och in i dammet och dunsten tumlade trasiga gestalter om kul på torra marken. Jakten gick vidare, den tunga beskjutningen till trots, längre och längre norrut. Situationen började bli högst kritisk för de ryggande ryssarna. Oavsett om de efter att ha passerat lägret ämnade göra en tvärgir och samla sig till höger om det eller om de fortsatte vidare norrut hotades de av en stor fara. Framför sig hade de den djupa sumpiga regndal som kallades den stora oraschen. Och till höger fanns de höga ravinerna som ledde ner mot Worskla stränder. Ville det sig illa skulle de tvingas in i en sådan position att vidare reträtt var omöjlig. Då skulle de ryska skvadronerna stå med ryggen mot väggen och bli upprivna i strid eller tvingas ner i regndalen eller ut för de höga strandniporna. Visserligen var det bara en del av det ryska rytteriet som var hotat på detta vis. Andra hade som nämnts flytt in i lägret och de på vänstra flanken retirerade under rätt kontrollerade former men dessa befann sig i svår knipa. De ryska skvadronerna skenade vidare norrut mot Ovrörsen. Avståndet till regndalen krympte allt mer. Till slut återstod bara drygt 1000 meter. Fällan höll på att slå igen runt dem. Då skedde det. Svenskarna avbröt förföljelsen. De grönklädda skvadronerna fick ett gudagivet rådrum att ordna sig. Större delen av deras samlade massa krånglade sig över den sanka regndalen och rangerade sig på andra sidan. Några enstaka svenska skvadroner var så hett engagerade i den dammiga jakten att de inte nåddes av orden att hålla upp. Ryttarna följde de ryska skvadronerna över oragen, men fick strax vända om. Parentes vad som nu inträffade ger en fingervisning om vad som möjligen kunnat ske om ryssarna under strid tvingats till flykt över detta terränghinder. Slut under det brådstörtade återtåget över den sumpiga regndalen gick många hästar ner sig och blev stående. Ryssarna var inte sena att utnyttja detta och slog ut en snabb motstöt. Svenskarna tvingades att lämna hästar och dyra monteringar bakom sig och fly. En del kom inte undan utan gjordes ned.